Välkomna till Aten, centrum för världens uppmärksamhet just nu får man väl säga I alla fall när det gäller ekonomikrisen och dess följder I veckan har representanter för EU varit på besök här För att bedöma om Greklands program för att få landet på ekonomiska fötter igen är tillräckligt I veckan har värderingsföretaget Standard och Poor varnat För att de kanske kommer att sänka kreditbetyget på Grekland ännu mer Och i veckan har halva landets arbetsstyrka gått i strejk under 24 timmar en del säger att det var i protest mot de kommande åtstramningarna. Andra säger att det var för att kräva att de i och för sig nödvändiga åtstramningsåtgärderna blir rättvisa. Det här är ekonomiekot lördag. Från Aten alltså. Här är det drygt 20 grader varmt och folk har plockat fram sommarkläderna. Vi spelar in det här programmet på Svenska Exportrådets kontor. Det ligger bara några rejäla stenkast från världsarvet Akropolis. Mina samtalskamrater idag är Elsa Kasemi, handelssekreterare och chef för Exportrådet i Grekland och ett helt gäng andra länder jag förstått. Välkommen. Tack. Och Christoforos Sardelis, du är ekonom, du har en bakgrund, en väldigt lång meritlista får man väl säga. Svenska Riksbanken, Handelsbanken, Stockholms universitet och grekiska rikshjälden. Men nu konsulterar du, om jag har förstått saken rätt. Välkommen. Tack. Elsa Kasemis, du fick själv känna på effekten av generalstrecken igår, eller hur? Ja, det stämmer. Vi hade nämligen besök av vår handelsminister Eva Björling i Serbien. Så jag befann mig i Serbien och tanken var att jag skulle komma tillbaka till Aten igår, men blev då kvar en extra dag i Serbien. Men det kan ju vara trevligt Ja, absolut <laughs> Du då, Kristoffer och Zahelis Märkte du något av strejken? Jag stannade hemma eftersom det strejker Så föredrar jag alltid att stanna hemma Annars blir det som liksom trubbel på gatorna Jag menar, man tar sig inte fram jag menar, Allmänna kommunikationsmedel fungerar inte Och man tar bilen liksom så fastnar man i Ja, och du strejkar inte själv, mot dig själv eller Nej, nej, nej, <laughs> nej. Väldigt mycket av strejker i Grekland har en sådan rituell tradition. Liksom. Man strejkar för att eh, eh, till exempel varje år när man liksom lägger fram budgeten så är det liksom en generell generalstrejk oavsett vad budgeten säger. Eh, och nu när man har liksom stora åtstrammets här naturligtvis så är det mellanmotiverat. Kanske. Jag pratade inledningsvis om att det var precis eh, som du nämnde det, man vet inte riktigt vad strejken är. Vad var budskapet med den här strejken? I förra veckan visade ju opinionsundersökningar att en stor majoritet av grekerna håller med om att det behövs kraftfulla åtgärder och dessutom att, dessutom att regeringen borde ha ingripit tidigare. Vad tror du att det var för slags strejk, Elsa Kasemis? Vad var budskapet? Ja, jag kan väl inte direkt säga det, vad budskapet var, men jag tror att eh, du nämnde helt rätt här. Eh, jag uppfattar greker som en väldigt stolt befolkning. och Någonstans så tror jag att många upplever att det här med demokratin har ju uppfunnits i Grekland. Om man har rätt att strejka när man tycker någonting, oavsett om man håller med eller inte, så kanske att man strejkar för strejkandets skull det är bara en teori. Jag kistofor, vet inte. Kistofor. 67 procent av grekerna säger att åtgärderna är nödvändiga. Men samtidigt 65 procent säger att de borde vara lite mer rättvist fördelade. Den som kommer med rättvist fördelad. Vilket innebär att det är både och. Det var 2,5 miljoner människor som strejkade igår. Eller kanske upp till 3 miljoner. Ingen vet riktigt. Men det var bara 35, 5, 4, 35 000 människor på gatorna. Vilket innebär liksom att. Det här liksom det här att fackföreningarna måste göra och understryka någonting Men samtidigt så är inte folk vilja att gå emot regeringen i, i det här skedet mm. Så det kan vara så att folk egentligen demonstrerade med fötterna De stannade hemma helt enkelt Just det, man kan säga att det fanns en demonstration mot fackföreningarna. <laughs> om man vill liksom dra till det här. <laughs> ja. Jag tänkte att det är bäst att vi kort sammanfattar vad eurokrisen handlar om i det grekiska perspektivet. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde i höstas så visade det sig att Greklands budgetunderskott var flera gånger högre än vad som tidigare redovisats. Det ligger i själva verket på väl över 10 procent. Och det kan man ju då jämföra med att i eurosamarbetet i princip kräver max 3%. Nu fuskar rätt många med det, men i princip. Så nu förbereder regeringen mycket kraftiga åtstramningsåtgärder som ska få ner underskottet i 3% inom tre år. Och det kommer att bli tufft för både regeringen och den grekiska befolkningen. Elsa Kasemis, ur ditt perspektiv som representant för Exportrådet och som kontaktperson för svenska företag vilket är det absolut viktigaste som regeringen har att ta i tur med tycker du? Um, ja alltså um, ja, jag är i kontakt mest med företagen och får den bilden av hur det går för företagen jag upplever någonstans att Greklands ekonomi, alltså den statliga ekonomin är ändå relativt skild från kommersen som jag upplever fortfarande pågår jag har nyligen intervjuat ett tiotal svenska företag och också ett antal representanter, grekiska företag, som representerar svenska företag för att få en nyanserad bild av hur det faktiskt går och hur de påverkas. Och Den bild som jag får det är att hela situationen gör att många företag upplever vad är det som händer nu? Samtidigt så understryker företagen vikten av att den politiska regeringen måste få både politiskt men också ekonomiskt stöd och få grepp om situationen. Mm. Det, det är den bild som jag upplever mm. i dagsläget. Mm. Vi, vi ska återkomma till det. Eh, vad säger du? Vilket är det absolut viktigaste? Tycker du är något slags makroperspektiv för att få ordning, ordning på den här röran? Ja, det är ett väldigt tuff, eh, tufft uppdrag att, att få ner budgetnedskottet 4 procentenheter i år när man räknar med negativ tillväxt. Och eh, kanske även under den här treårsperioden som du nämnde kanske blir det liksom negativ tillväxt alla dessa år. Eh, man ska inte glömma bort att liksom, Grekland har haft en väldigt stark tillväxt under 15 år, över 4, eller kring 4 procent per år i alla termer. Eh, under dessa år så har man inte lyckats korrigera de brister som fanns i, i statsfinanserna. Och de underliggande problemen som ledde till det här kollapset eh, har funnits hela tiden. Väldigt många... Ekonomer, jag ingår i en av dem liksom, Varnade i flera år Att det här måste korrigeras i tid Medan det var goda år Men det var ingen som lyssnade Nu sitter vi och klagar Naturligtvis, vi vet att det är väldigt svårt Och väldigt tufft Och kanske nödvändigt då att få extern hjälp För att kunna rätta till det här Men eh, frågan är så att säga Har man lärt sig någonting av det här? Ett tredje problem som Grekland har är att, att konkurrenskraften är inte är det bästa i världen. Vi har ett bytesbalansunderskott som är över 12-13 procent av BNP. Vilket innebär att Grekland är väldigt mycket beroende av den internationella kapitalmarknaden för att kunna finansiera sig. Och när vi vet att den internationella kapitalmarknaden fungerar så riktigt bra och Grekland har kommit i fokus på ett negativt sätt som det har gjort de senaste månaderna så blir det ännu tuffare för Grekland att finansiera det. Mm. Apropå den internationella kapitalmarknaden då. Greklands problem nu är ju att, att landet måste betala sådana groteska räntor. Ja. Dubbelt så högt, höga som, som Tyskland ungefär. Och då tycker jag en springande, springande fråga om nu frågor kan springa är vad är anledningen till det här? Är det en sund reaktion på en riskbedömning av Greklands ekonomi? Är, eller är det helt eller delvis. Ett, ett resultat av spekulation Både grekiska, italienska och spanska politiker och debattörer De säger ju vi är attackerade av spekulanter Och det är inte bara de I en, i en uh, artikel i New York Times för ett par dagar sedan Skrev tidningen att en all större, all större del av Greklands problem Beror på att allt fler banker spelar på Att Greklands ekonomi ska krascha genom att köpa värdepapper Är det så? Naturligtvis, Grekland är väldigt svag eftersom den är så utsatt för den internationella kapitalmarknaden. Det vet ju alla. Det här är lite som självuppfyllande professier. Om, om man är beroende av pengar från den internationella marknaden och den internationella marknaden spekulerar mot dig, då får du inte pengar. Och när du inte får pengar så är det ännu lättare att bli dig igen. Och man ska inte glömma bort att Grekland har också ett underskott när det gäller eh, trovärdigheten i, i världen man har liksom gång efter annan gått och sagt liksom att vi har inte haft liksom riktig bokföring i statsfinanserna. och så vidare och så vidare och så vidare Det hände en gång för 2004-2005 man låtsades då korrigera situationen nu kommer den nya regeringen tillsammans med EU-organen och säger att här har vi problem igen och så vidare och så vidare och då, då finns det här liksom motviljan Jag menar, vad, vad är det, vad är det för bild man har av Grekland? Och grekerna naturligtvis genom att grälla med varandra de två stora regeringspartierna de gör det inte saken bättre. De anklagar varandra liksom för att de har, och de har undergrävt så att säga, förtroendet för landet. På en... Jag tror att det, vi upplever lite grann slutet av en, en, ett politiskt system som har fungerat efter juntaåren som går mot sitt slut. Vi måste mm. hitta på något annat. Elsa Kassimi, hur går det många bland svenska företag om det här? Är det något man pratar med om överhuvudtaget? Mm, absolut. När, när jag har varit i kontakt då med företagsledarna från både de större och medelstora företag så frågar jag just kring det här. Och det, den entydliga bild som jag får där det är att de tycker att det, det viktigaste är då en snabb återhämtning. Eh, de anser också att den nya regeringen har incitament till att faktiskt förändra Ändra saker och ting eftersom man har lite grann Av världens ögon på sig ehm, Och just nu så gäller det Att övertyga helt enkelt Om att man har även trovärdighet ehm, Det är den bilden Jag får mm. Mm. Jag får fylla på där liksom, att, eh, Under de år som det här regeringen Har varit i oppositionen Så har liksom eh, Pappa André själv beställt flera studier Om vad de underliggande problemen är Jag har gått i ett par expertgrupper och eh, vi har belyst att de strukturella djupgående problemen som vi måste komma åt Naturligtvis nu att syssla med de underliggande problemen När man har akuta problem så att säga Man måste prioritera saker och ting eh, Regeringen försöker göra båda samtidigt Men jag tror att den överhängande risken är liksom att landet inte klarar av att komma åt så att de underliggande problemen Om man förkvävs av de akuta problemen mm. Ni lyssnar på Ekonomi Ekot lördag i Sveriges radios P1 om man, om man tittar mer på vad som har hänt den senaste veckan så har det utbrutet ett ganska ovärdigt ordkrig får man väl ändå säga mellan framförallt Tyskland och Grekland En reporter vid det tyska nyhetsmagasinet Stern skrev något som man kallade ett öppet brev till grekerna Ni våra dyraste grannar skrev han och anklagade grekerna för att vara både lata och korrupta krammaskiner. Och den tyska tidningen Fokus publicerade en bild på sin första sida av Venus av eller Afrodite som visar fingret åt Europa. Och sen har det rullat på. I förrgår blev Tysklands ambassadör i Grekland uppkallad till utrikesdepartementet för att ta emot en protest- vad betyder det här för den mer seriösa debatten Om Greklands och Eurons framtid Kristoffers? Ja, alltså, det, det är ganska rimligt att räkna med Det Det finns liksom i förgrunden Hela den debatten om Grekland som har bedragit bedragare och så vidare och, och liksom, att, att det här påverkar den inhemska Opinionen i varje land liksom, Om vad Grekland egentligen är mm. Och jag tror att det har gått skenat iväg Lite grann liksom. menar, att, att grekerna får stämpeln som har liksom Det mest korrupta människa, liksom, landet i Europa Naturligtvis vet vi att det finns korruption Naturligtvis vet vi att det finns skatteflykt Och skattefusk Och vi vet ju att det finns läseri i den offentliga sektorn Och det finns i många andra länder Man snackar om korruption liksom. Titta på vilka som sitter runt bordet i Europa När Madrid och i Grekland är ett korruperat land Det finns väldigt många andra som inte vill höra liksom, eh, Sådana ord liksom, Kastas på bordet mm. men, men, jag menar, men jag menar Det här liksom, det är en följd av den här debatten att liksom man piskar upp den inhemska opinionen mot Grekland. Och naturligtvis grekerna, som Elsa sa, det är ett stolt folk. Vi kan tåla kritik, men inte hysteri och inte det här liksom nästan rasistiska utspelet mot Grekland i flera länder nu. Elsa. Ja, alltså det, som, det som jag tänker på när jag läser de artiklar som du refererade till det att eh, det påverkar ju saker och ting på ett sätt som man inte kanske tänker på. Eh, som, som jag sa, jag är ju mer dagligen i kontakt med företagen och det som eh, är väldigt tråkigt tycker jag, det är att man blandar diskussionen om det som sker på makronivå, det som presidenter anklagar varandra för eh, och, och, och tycker att, ah, ja ja, okej okay, går det så där i Grekland, då kanske Grekland inte är ett land för investeringar för lilla lilla svenska företaget Eller ett svensk medelstort företag Och det är där som jag tycker att ett fel uppstår eh, Men det är ju Ska vi säga Det är ju inte ett enkelt riktat ordkrig Det var visserligen tyskarna som började Men de grekiska tjänsterna svällt minst lika mycket tillbaka Vi ska höra en liten bit ur en intervju som jag gjorde här om dagen med Ilias Iliopoulos generalsekreterare för paraplyorganisationen för de offentliga anställdas fack. det blir Fackföreningsledaren Ilias Iliopoulos alltså han låter minst sagt upprörd och han anklagar tyskarna för att inte ha betalat tillbaka sin kr krigsskuld de ska inte Komma här och klaga på oss, säger han. Och vicepremiärministern sa något liknande i en BBC-intervjun häromdagen. Visa inte det här rätt patetiska ordkriget i en allvarlig situation. Att de kritiker som varnade för att det inte går att ha en valuta i union i ett så disparat område som Europa. Om man inte samtidigt har en politisk union. Vad säger du Elsa? Ja, alltså det här känns lite grann som skådespeleri. Vi får inte glömma bort faktiskt de positiva sakerna som Juron faktiskt har betytt. Det alltså den effekt som Juron har haft och hur mycket förenklad situation det har lett till får man inte glömma bort heller ur ett kommersiellt aspekt. Mm. Kristoffer, vad säger du? Jag, jag säger så här, jag, jag tror inte man kan skylla på Greklands statsfinansiella problem idag på att man inte har fått någon skuldersättning för allt som har hänt under kriget Eh, när jag flyttade tillbaka från Sverige 1996, Grekarna betalade 14 procent av BNP som räntor på statsskulden. Strax efter så att säga, inträdet till EU, det hade gått ner till 9 procent. 2008 hade det gått ner till 4,5 procent. Det här visar liksom att EU-inträdet, EMU-inträdet, har haft den positiva effekten på grekisk ekonomi. Så problemet är hur man har förvaltat den här liksom möjligheten som i EMU har haft för Grekland. Enligt min uppfattning, eftersom jag var anhängare av att Grekland skulle gå med i EMU, då kan ni inte ha ett land en hård valuta och en ett mjuk eh, förvaltning av eh, resurserna. Man måste liksom ha en ganska rationell förvaltning av resurserna, speciellt när man har legat efter det i massa år och man har byggt upp ganska. –svaga institutioner som ska förvaltas och hur landet ska fungera. Och det tror jag är ett problem. En politisk union inte i det att man skriver under ett fördrag, Utan en politisk union är i bemärkelsen att man liksom verkligen tycker samma sak– –om hur den stora unionen ska, ska förvaltas. Och då tycker jag att där Grekland har liksom missat fullständigt. De de tio år som Grekland har varit med i EMU– har haft möjligheter, har gynnats väldigt mycket- men samtidigt förvaltat det på ett dåligt sätt. Och det politiska systemet orkar inte se sin, sin egen spegelbild- så att säga nu när man har liksom kollapsat- och börjar skylla på varandra. så att säga, Vem har liksom bärts den stora bördan för det som har hänt? Det ena partiet eller det andra partiet? Det är en fel debatt som vi har i Grekland just nu. Man kan ju undra om debatten om, debatten om krisen i sig förvärrar den- Elsa Kassemi, du var inne lite grann på det tidigare, men hur reagerar svenska företag som funderar på att göra affärer i Grekland? Blir de bortskrämda? Um, ja, jag upplever att man tar ju väldigt mycket del av det som händer i världen. Och just nu, det massmediala fokuset är ju på Grekland. Så att svenska företag läser ju självklart tidningar och läser det som händer. Tyvärr så tappar, glömmer man ju bort också att, att skilja mellan makro- och mikroperspektiv. Som jag sa, visst Grekland har statsskulder. Men är det så att man vill sälja badkläder till en strandhopp eh, ute på öarna. Där Grekland kommer ändå ha 17 miljoner turister som kommer besöka landet. Så behöver man kanske inte vara orolig. Och det är väldigt, väldigt synd att svenska företag avstår från den typen av investering att och avvaktar och affärsmöjligheter går miste på grund av att man fattar felaktiga beslut mm. Nu tar vi fram avslutningsvis kristallkulan Greklands ekonomi hänger på hur det går de närmaste månaderna, men det är inte bara det De Dominomerikorna de, de kan man väl kalla dem Italien, Spanien, Portugal och Irland står och väntar i kulisserna och därmed också framtiden för den gemensamma valutan kan man tro, hur slutar det här Elsa Kassemi? Jag som jag började och, och, och sa Jag upplever att greker är en väldigt stolt befolkning Och jag har faktiskt förtroende för regeringen Jag tror att de kommer lyckas på något sätt hitta något paket Som gör att de får situationen under kontroll Kristofor delvis Sardelis, vad ser du i kulan? Grekerna är inte bara ett stolt folk utan ett folk också som har i flera år, I mean, åtminstone de senaste tio åren, anklagat det politiska systemet för den dåliga förvaltningen av landet. Så jag tror att grekerna är mer beredda än politikerna att korrigera det som sker i Grekland. Och jag tror att vi upplever slutfasen av det här systemet som liksom det politiska systemet och förvaltningsfunktionen som har uppstått efter juntaåren. Jag tror att vi måste byta banan nu. Vi är färdiga så att, säga, att byta spår. Det avslutar ekonomik åt lördag. Tack Elsa Kasemet och Kristoforos Sardelis. Jag heter Staffan Sonning, tack och hej.